Denbora natzera eginda, astelenetan egiten dugun bezala, mila sortzireundairurogei eta emezortziko otxailaren bostean ikusi dugu Andrei Gustaf Citroen, kotxegilezaguna jaiozela, Citroen e, marka ezagunetako sortzaile eta burua izataz aparte, enpresaria aurreratu izan zen, mundu guztiarentzat zate, automobil hon eta merkeak egiten saiatu zen, eta bere lantegietan zeuskan lanbaldintzak etziren bat ere oikoak hogei garren mendearen asierarten. Reprilagutetet Dijon Huguara pela marjolen Gaurrunda hau eta beratzi urte jaiozen Parisen Andre Gustav Citroen Citroen kotxen marka ezaguneko sortzalea Gustav Citroen enpresari bitxi eta berritzalea izan zen eta esangenezake zuen guztia bizitza bizitzabarne bere proietuetan utzi zuela Bera eta juguta Rolandarra zen eta ama Polonia rambit Andre Gustavek, Frantziako Eskola Politehnikoan ikasi zuen, ingenieritzarloan Frantziako Eskola Famatu eta onena. Bere lehen lana gurpil batean egin zuen. Ano hartu zen gurpilien engran agisistema nolakoa zen eta ere du gura erabilizuen bere lehen kotxe fabrikan. Mila batziunda hasi zen lanean, Morse izeneko kotxe marka hartuta eta urtebetean lantegi hartan egun dao eta bost kotxe egitetik mila eta berreun egitera pasaziran. Mila batziunda mabian, estatu batuetara joan zen, Henry Forden kotxe... Henry Ford Kotxegile ezagunaren fabrika, baina batez ere lan sistema ezagut zera. For, lenda da biziko izan zen, muntei kateak erabiltzen eta sistema horrek kotxe asko eta merkea gehiteko kera eman zion Ondoren, munduko lehen gerran parte hartu zuen eta han konturatu zen munizio falta naharmen azela eta obus lantegi bat sortu zuen Obusa gehitea zaparte, mila behatziun damabostean lehen zituen lantegia irikizuen Eskula na katean egin lana bihurtu zen, eta antolak eta mundu guztiarentzat eredugarri. ere emakumeak ziran, gizonezkoak frentean edo ere lanetan ari zielako. Fabrikak dutxak zeuzkan, aldagela eta jantokia. Mediku bat eta hamabi erizainez osatutako taldeaz zeukan enfermerian, radiografia, zirugia egiteko lekoa, ginekologia eta dentista zerbitzuak barne. Fabrikan bertan aurtzen degia eta titi emateko gela ere bazuzkan, eta emakumeek ikasteko aukera ere bazuten. Les dragons de vertu n'en ne pas ombrage. Antolak eta eredugarri hori sortzeaz aparte zion sekula ikerketari eta berrikuntzari utzi Mila behatzi unda emerezian atera zen Amarratxepe A izeneko kotxea Frantzian serien egindako dako bizikoa Bi ereduko kotxe egin zuen ondoren Honek, bosgur pilzuzkan, argiak eta arranke elektrikoa Eta batez ere beste guztia baino merkeagoa zen Mila behatzi unda hoeta bian Atzerrian lantegiak irik izituen Salmentak plazoka egiten berasi zen Eta taxi enpresa bateri sortu zuen Publizitatearen Garrantziaz ere hartu zen automobilak hamildeetaati bota zein sendoak ziran erakusteko abioen bidez publitatea egin zuen eta Einfeldorrean kartel ikusgarriak jarri zuen. Milaabazuun da eta beattzeko Christianian inversioak eghiitu zituen eta fabrika berriak iriki orduan ere kotxe berritzaileak egin zituen. Aurreko trazio erabili zuen aldiz eta frenoak suspensio eta beloida dekuttzen ere berekuntzak sartu zituen. baina gauzakokartzen hasi ziran, zor sartu zen eta ekoizpenatzen espe pero bezain ona eta undie izan. Kiebra Jota, Michelin, Gurpil enpresa jabetu zen, Andre Gustav Zitroenen proiektu guztiez, handi gutxira, Minbiziak Jota hil zen. Zitroenen kotxeak eta kotxe benetako pasioa izan ziren, baina kotxe eta zaparte, bizakia ere arduratu zen. Lamaldintza okia jarriz, bere lantegietan eta personari askatasuna mango zioten kotxe on eta merkeak eginez.